Vitorul mi-a spus că una din cauze poate fi deficiența de vitamina D, aceasta fiind întâlnită la mai mult de jumătate din populația României, în caz că nu știați. Așa că am început să iau Detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Detrical întărește imunitatea Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală Dacă însă urăști în tunericul, Dezleagă o revistă de integrame Maxim Un excelent stimulant pentru memorie Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate Pentru confirmarea calității consultă un prieten integramist Ascultați Europa FM ora 18 Jurnalul de seară Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filistan David. Bună seara. Bine v-am găsit, Ludovic Orban și-a prezentat cabinetul pe care l-ar vrea investit în Parlament și programul de guvernare. Rectificarea bugetară e printre priorități. Premierul desemnat susține că există riscul ca statul să nu mai poată plăti salarii și ajutoare sociale. De asemenea, liderul PNL promite că dacă guvernul va fi numit, el va desecretiza documentele legate de reprimarea manifestației din 10 august anul trecut. Și printre numele propuse pentru postul cheie se numără Raluca Turcan, Florin Câțu și Bogdan Aurescu.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 N-am văzut, nu ni s-a cerut, nu mi-aduc aminte. Așa răspund Procuratura și Isul, la patru ani de la Catastrofa Colectiv, după ce au aflat că există, neatinse până acum de vreun anchetator, înregistrări video ale primelor momente care surprind intervenția din 30 octombrie 2015. Cotidianul Libertate a făcut publice aproximativ 20 de minute de înregistrări care surprind confuzia și dezordinea de după ce incendiul din Clubul Bucureștean Colectiv a fost anunțat la 112. În imagini apar, între altele, victime așezate pe jos, cărora nu li se acordă primul ajutor, cărora nu li se verifică semnele vitale. Înregistrarea a devenit publică grație unui fost angajat al inspectoratului pentru situații de urgență, care a adăugat că ea nu a ajuns până acum în posesia procurorilor. Imaginile nu se dau din oficiu, a răspuns inspectoratul pentru situații de urgență. Colonelul Cristian Radu, prim al instituției, afirmă că înregistrarea respectivă n-ar fi fost ascunsă intenționat. Eu, la nivelul inspectoratului general, aceste aspecte aceste imagini au fost solicitate de mine personal, nu le-am ascuns nimănui și nu am avut niciodată această intenție, nu am rugat pe nimeni să facă acest lucru, iar la nivelul gestionarului direct, respectiv Inspectoratul București-Ilfov, există aceste imagini. Cine a decis să nu fie date mai departe, parchetului și superiorilor dumneavoastră? Nu a decis nimeni. Întrebat însă de ce nu au ajuns aceste imagini la procuror sau la corpul de control al premierului de la acea vreme, Cristian Radu a răspuns că nimeni nu le-a cerut. Imaginile nu au fost cerute punctual în acea solicitare. au fost cerute materiale care să ateste intervenția de la vremea respectivă trebuia să vă ceară cu subiect și predicat imagini? Repet, imaginile există de acum exact. pentru că nu au fost solicitate în mod punctual. De asemenea, potrivit lui Cristian Rado, imaginile n-ar fi fost date publicității din cauza impactului emoțional major. Parchetul General a anunțat între timp că le-a cerut astăzi celor de la ISU înregistrarea. Redactorul șef al ziarului Libertate, Cătălin Tolontan, a spus la Europa FM că răspunderea celor implicați în ascunderea acestor imagini nu poate fi ocolită. Indiferent care sunt oamenii sau instituțiile care au decis că aceste imagini trebuie ascunse, pentru că publicul din România nu le merită, pentru că nu le poate înțelege, să facă astăzi un pas în față, să ne spună, să-și asumă responsabilitatea. Ele au fost ascunse în fața publicului, au fost ascunse în fața procurorilor, au fost ascunse și în fața judecătorilor, au fost ascunse în fața familiilor, victimelor sunt imaginile oficiale ale salvatorilor, ale pompierilor. Sunt 20 de minute despre care n-a știut nimeni, cu excepția unui număr extrem de restrâns de oameni din elita pompierilor și sistemului de urgență din România. De asemenea, potrivit lui Cătălin Tolontan, imaginile ar fi ajuns relativ repede la Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne. Un ofițer important al pompierilor ne-a trimis aceste imagini. Mărturia lui spune într-adevăr în detaliu cum au ajuns aceste imagini la Raed Arafat prin Gheorghe Pop, care era șeful delegat al ISU Bucureștiul Fogu în acea perioadă, a dus de la Harghita, s-a dus la DSU, a dus un CD, Raida Rafat Neagră, că ar fi văzut vreodată acest CD. Mărturia omului care ne-a funizat imaginile, este faptul că șefii isu și GSU și cei din DSU s-au speriat în momentul în care au văzut imaginea pentru că era exact varianta opusă a ceea ce susținuseră din primele minute, că s-a acționat impecabil, că avem condiții ca în Germania, că totul este sub control. Încă de aseară, Raed Darafat negase pe Facebook că ar fi avut știință de existența acestei înregistrări. Pe întreg parcursul după amiezii, secretarul de stat de la interne a fost așteptat să facă o declarație publică pe această temă. Ea nu s-a produs nici până la această oră. De asemenea, încercările repetate ale Europa FM de a lua legătura cu Raed Arafat nu au avut deocamdată succes. Catastrofa colectiv s-a soldat cu 64 de victime. Cei mai mulți dintre oameni iar și-au murit după ce ajunseseră la spital.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 16 miniștri însărcinați cu o verificare atentă a activității și personalului din fiecare minister și cu pregătirile pentru rectificarea bugetară. Iar iată câteva dintre măsurile pe care prezumtivul guvern Orban le consideră urgente. Premierul desemnat și-a făcut publice astăzi lista ministrilor nominalizați și programul în baza căruia speră să obțină votul de încredere al Parlamentului. Ludovic Orban a spus că rectificarea e necesară pentru că există riscul ca statul român să nu mai poată plăti salarii și ajutoare sociale. Primăriile, la rândul lor, să sunt în pericol să rămână fără bani pentru servicii de bază, precum căldura și iluminatul public. Dacă Viorica Dăncilă va aproba majorarea salariului minim cu 100 de lei, noul cabinet va modifica această hotărâre. Salariul minim pe economie nu poate fi scos din burtă de un ministr al muncii fără să aibă un fundament real. Orice fixare a salariului minim pe criterii administrative subiective care să nu aibă la bază indici obiectiv riscă să afecteze negativ întreg mediul de afaceri și până la urmă să se întoarcă chiar împotriva angajaților care beneficiază de o eventuală mărire a salariului minim. Îi somez să nu adopte nicio hotărâre, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotărâre care are un impact economic mic important. Dacă totuși vor vrea să adopte o astfel de hotărâre de guvern, o vom modifica. Ludovic Orban a fost întrebat dacă noul guvern va desființa pensiile speciale. Suntem adepții principiului contributivității care trebuie să stea la baza calculului pensiilor cu excepția pensiilor de serviciu ale cadrelor militare. Suntem în schimb realiști, nu am trecut în programul de guvernare decât începerea unei analize și a unei dezbateri publice care se ducă la o reformă reală a pensiilor care să elimine discriminările din sistem și la eliminarea șmecherii până care unii sunt mai deștepți decât alții și fiind la butoane poți să-și calculeze pensia cum vor ei. Un alt obiectiv al Guvernului Orban va fi desecretizarea documentelor de la Ministerul de Interne privind violențele de la mitingul antiguvernamental din 10 august anul trecut. Situația în domeniul ordinii publice și al siguranței cetățeanului a ajuns într-un punct critic în care sunt necesare măsuri imediate de reasigurare a funcționalității poliției, jandarmeriei, de readucerea acestor instituții fundamentale din situația de gardien ai puterii la rolul lor constituțional și legal de servitori a interesului cetățeanului, evident, este pe agenda noastră de priorități de secretare dosarului privind violențele din 10 august. Era Luca ar urma să devină vicepremier în vreme ce o altă vedetă mediatică PNL, senatorul Florin Câțu, e propus la finanțe. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Marcel Vela este propus pentru Ministerul Afacerilor Interne. El este senator acum, dar a fost pentru patru mandate primarul orașului Caransebeș. Este membru al Comisiei pentru Ape, Păduri, Pescuit și Fond Cinegetic și al Comisiei pentru Învățământ. Potrivit declarației de avere, Marcel Vela are o casă, un teren și puțin peste 100.000 de euro. Conturi. La Ministerul Finanțelor, senatorul Florin Câțu. El este nevoit să facă rapid o rectificare bugetară pe acest an și să propună un buget pentru anul viitor. Iată ce declara înainte de moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul Dăncilă în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Nu am zis niciodată și că vom tăia salarii, că vom da afară sutele de mii de oameni, niciodată n-am vorbit de asta. Dar am spus că a fost intervenția politicului în modul în care s-au administrat banii publici. Singurul ministru care a fost menținut în funcție în cinci guverne consecutive, Cătălin Predoiu este propus ministru al justiției. A mai ocupat această poziție în guvernul Tăricianu, guvernele Boc, precum și în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu. A fost și premier interimar pentru trei zile după ce Emil Boc și-a dat demisia. În prezent este vicepreședinte al Camerei Deputaților. Figuri mai puțin cunoscute s-ar regăsi în guvern, în cazul în care el trece de parlament, la Ministerele Muncii, Educației și Sănătății, Adriana Sârbu. Una dintre cele mai cunoscute activiste din societatea civilă, Violeta Alexandru, este propusă la Ministerul Muncii. Ea și-a început cariera politică în 2015, când a devenit membru al guvernului tehnocrat Cioloș, deținând portofoliul de ministru pentru consultare publică și dialog social. S-a înscris ulterior în PDL și acum este consiliera lui Ludovic Orban pentru bună guvernare. Înainte de a fi ministru, ea a ocupat poziția de director al Institutului pentru Politici Publice. La Ministerul Educației și Cercetării e propusă Monica Anisie, profesoară de limba și literatura română la Colegiul Tudorvianu din București. A fost secretar de stat în Ministerul Educației în Guvernul Cioloș, iar la finalul lui 2017 a fost pentru câteva luni consilier al președintelui Claus Iohannis. Între 2009 și 2011 a fost inspector școlar general adjunct pentru București. La Ministerul Sănătății a fost propus Victor Costache, de profesie medic-chirurg cardiovascular. Este totodată consilier al lui Ludovic Orban pe probleme de sănătate. Victor Costache conduce un spital privat și este profesor la Facultatea de Medicină din Sibiu și coordonator de doctoranți. A profesat mulți ani în Franța, unde s-a și specializat în chirurgie cardiovasculară și toracică. Ministrul Mediului va avea una dintre cele mai dificile sarcini, potrivit portalului recorder.ro. Statul român ascunde dimensiunea afolii din păduri, ilegale de un miliard de euro, dovedite științific, ar fi fost șterse din statistici, pentru postul de la Mediu PNL îl propune pe deputatul Ieșan Costel Alexe. Între timp, Consiliul General al Bucureștiului a aprobat instituirea vinietei oxigen, o propunere a primarului Gabriela Fira. peste aproximativ două luni, mașinile non Euro, dar și cele Euro 1 și Euro 2 nu nu vor mai avea acces în centrul capitalei, explică Mihai Bucureștianu. Începând cu 1 ianuarie anul viitor, mașinile cu norma de poluare sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul Bucureștiului. În plus, șoferii acestor mașini vor plăti vinieta oxigen pentru a circula pe celelalte străzi din oraș. Dar în 3 ani, mașinile cu norma de poluare sub Euro 3 vor fi interzise în toată capitala. Iar în 5 ani, aceea soartă vor avea și mașinile Euro 3. Proprietarii mașinilor Euro 4 vor plăti vinieta oxigen din 2021. Scapă de taxe și restricții proprietarii Mașinilor Euro 5, Euro 6, a celor electrice, a celor hibrid, a scutărelor și a motocicletelor. Cât despre tarife, cel mai mare îl vor plăti șoferii care au mașini non-euro, taxa pentru ei fiind de 1.900 de lei pe an. Cel mai puțin vor plăti proprietarii de mașini cu normă de poluare Euro 4, respectiv 500 de lei pe an. Circulația mașinilor fără vinietă corespunzătoare se va sancționa cu o amendă cuprinsă între 1.500 și 2.000 de lei. Șoferii pot cumpăra vinieta prin SMS sau de la benzinare iar sistemul va fi unul monitorizat video. Sport acum Vasile Constantin. În seara, CFR Cluj joacă în această seară un meci important în grupele Europa League. Campioana României o va întâlni în Franța pe Ren, de la ora 22. Echipa antrenată de Dan Petrescu este pe locul al doilea în grupa E cu 3 puncte la o singură lungime de lidera Celtic Glasgow, împotriva căreia a pierdut runda trecută cu 0 la 2. Tot 3 puncte are și Lazio Roma, iar Ren este ultima cu un singur punct. CFR ar putea să nu-l aibă ca titular pe golgheterul Bilelo Mrani, care are probleme medicale, iar din defensivă va... A lipsi Andrei Peteleu. Astfel Ardelenii vor începe probabil cu Arlauschi sportar, și Susici, Boli, Burcă și Camora, la mijloc Bordeanu, culio și Djokovic, iar în atac Deac și la Sina Traorei îl vor sprijini pe Omrani dacă francezul va fi pe gazon. În celălalt meci al grupei, tot de la ora 22, Celtic se va bate cu Lazio în Scoția. Dintre cele 24 de partide ale serii din Europa League, 13 vor începe la ora 19.55. Alte confruntări interesante mai sunt FC Porto Glasgow Rangers sau Partizan Belgrad Manchester United. Echipa națională de fotbal a urcat două poziții în clasamentul mondial publicat de FIFA. După ultimele rezultate din preliminariile Euro 2020, victoria 3-0 din Feroe și remiza 1-1 acasă cu Norvegia, selecționata pregătită de Cosmin Contra se află acum pe locul al 29-lea. Viitoarea adversară a tricolorilor, Suedia, se menține pe poziția 18-a, în timp ce Spania, care este deja calificată la turneul final, a coborât de pe 8 pe 9. Horia Tecău și Jean-Julian Roer au ajuns în semifinalele probei de dublu la Basel. Tenismenul român și partenerul lui olandez favoriți numărul 4 în Elveția au trecut cu 7 la 6, 7 la 5 de britanicii Jamie Murray și Nils Kapski, care n-au reușit niciun break în tot meciul. Turneul de la Basel are premii totale de peste 2 milioane de euro. Punem punct aici jurnalului de seară. Imediat începe Piața Victoriei, astăzi o ediție specială consacrată eforturilor PNL de a trece guvernul Orban prin Parlament. Mâncarea bună este mereu acolo pentru tine. Mâncarea bună este pasiune. Între 25 și 28 octombrie, la Kaufland ai ca clasic ananas bucăți la doar 2,99 lei cutia de 560 de grame și zahăr polski-tsucher la doar 1,99 lei punga de 1 kg. Kaufland. Și săptămâna e bună. A, scuze, microfonul cu nasul. Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. Ah. O clipă să-mi pun bixtonim Gata! Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim Desfundă nasul rapid Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul Știi că-i iubești Păi nu sărbătorești tu Halloweenul doar pentru că se distrează copiii? Până pe 30 octombrie ai pijamale Tex Family de Halloween Pentru adulți la 45 lei și pentru copii la 35 lei Cumpără mai multe articole Tex și de pe carfur.ro Carfur, cu toții merităm ce mai bun Te-ai întors așa repede? Da, mama, am venit Ai luat SupraMax articulații? Nu, nu mai aveau SupraMax articulații Mi-au dat altceva De ce?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 Ați vorbit despre viitor, și pe urmă viitorul a început să vorbească cu voi și să ceară o cameră în plus. Și într-un final, după multe calcule, ați luat creditul ipotecar de la OTP Bank cu avans de la 15% și totul a început să sune așa. OTP Bank, mai calculat, mai relaxat. Problemele de digestie îți taie pofta de mâncare? Cu Digex ești din nou în joc. Digex foarte Super Digestiv este rapid și eficient în problemele asociate digestiei dificile. Ca tu să te bucuri de viață și să te simți bine după fiecare masă. Digex foarte Super Digestiv ajută efectiv. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. METRO vine în ajutorul tău cu soluții culinare pentru ca tu să fii pregătit pentru a satisface toate cerințele clienților tăi. Vino la METRO în perioada 23-25 octombrie și găsești spate de porc dezosată proaspătă la 14,89 lei kilogramul. Numai bună de gătit cu pasta de tomate Olimpia la 49,99 lei borcanul de 4,5 kg și ceapă galbenă la 1,49 lei kilogramul. Pentru mai multe oferte intră pe METRO.ro Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. METRO. Succesul tău e afacerea noastră. Accesul în magazinele metro se face pe baza legitimației de client. În cursa împotriva timpului, alegeți Femovita Beauty. Pentru o piele tânără și hidratată, păr strălucitor și îngrijit, unghi frumoase și sănătoase. 22 de ingrediente active într-o singură fiolă, o dată pe zi. Acum poți cumpăra 4 cutii la preț de 3. Promoție valabilă doar pe sanatate-minus-buna.com până pe 23 noiembrie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Dragă, ți-am pregătit porția de vitamine pentru azi, totul natural și sănătos. Un kilogram de varză de Bruxelles? E doza zilnică de vitamina E. 2 kilograme de lămâi? Vitamina C. A venit toamna. Ca să ai grijă de imunitatea ta, ai nevoie de o doză mai mare. Nu vrei să consumi vitamina C sintetică? Încearcă noul Gripovita Cerola ce conține vitamina C naturală din fructe de acerola. Gripovita Cerola sub formă de comprimate. Vitamina C 100% naturală. Gripovit. Forță dublă pentru. Pentru imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul electrocasnice noi pentru orice nevoi. Comanda electrocasnice mari de la EMAG și-ți aducem produsele preferate până unde le vrei instalate. Ai transport gratuit în București și Ilfov plus mii de opinii de la cumpărători să alegi corespunzător. EMAG. Libertate în fiecare zi. Sunt multe feluri în care poți să trăiești și oricare e la fel de inspirat. Iar la Megaul tău descoperi mereu câte ceva, chiar dacă fii în fiecare zi. Doar acum ai. Covalac de țară. Iaurt cu 2,8% grăsime, 375 de grame la doar 2,24 lei. Eti dar, napolitană cu crema de cacao și glazură de ciocolată amăruie, 50 de grame la doar 1,45 45 și Aqua CARPATICA, apă minerală naturală plată, 2 litri acum la doar 2,75 lei. Mega imaj. inspirație să trăiești cum îți place. Gătituri o dovadă de afecțiune, fie că gătești pentru cei dragi sau numai pentru tine, și de fiecare dată rezultatul trebuie să fie delicios. Pentru că ai nevoie de un ajutor de încredere în bucătărie, te așteptăm în megaul tău să descoperi vasele de gătit din inox și tigăile de la Neoflam gratatori apărăturile...